Моя родинна батькою з Нюрнберга привіз. Я годинника вашої достойності не брав, щоб я одобів, щоб мене покрутило, щоб мені язик висилопило з рота. Відпирався Ахметка, хоч ніхто до нього і не приставав. Добре, що моя калитка не пропала, заспокоював Швед Понятовський. Як є гроші, то буде й годинник. Ви маєте право домагатися від короля відшкодування за свою втрату. Швед тільки рукою махнув. Ходімте на снідання. Сніди відчаджувалися, як їм до баши йти. Пішки треба, бо у коні будь-які і без гарної збруї. «Щоб тільки Бузовір не погадав собі, що ми до нього з великої шани пішки йдемо», – журився Понятовський. «Хай гадає мені що», – рішив швед. «Пішли». Містечко було плохеньке, але гаряче літо висушило баюри, сонце золотило верхівки мінаретів, зеленіли каштани... А що найважніше, від лиману і від моря подувало таким легким, пахучим повітрям, що дихати хотілось. Десь Бог не мав що робити, нарікав Понятовський і нехрестів на такій гарній землі посадовив, а нам дав піски та мочари. Кажуть, тут тільки сиди й диш. А вони те й роблять, відповів Швед, показуючи на торгівців, що сиділи під нависами своїх деревляних домівок над купами краму, заспані ніби байдужі, чи хто прийде до них і купить, чи ні. Ремісники в суміш з торгівцями, не дуже то й поспішаючись, робили своє діло. Сонце вже таки добре припікало, а воду з перехожих варило. Така горяч, і шельма турбана не скине, критикував турків Понятовський. Ще й такими поясами підперезувалися, ніби їх черво болить. Туркені з серпанками на лицях ішли, майже не доторкаючись землі своїми, Гостроносими виступцями без закаблуків, ритмічно широкими бедрами колисали. Також спосіб заслонювати обличчя, сердився Понятовський. Може, котра є гарна, так чому б не глянути? Не вкушу. По очах знати що, опалки Як ви думаєте? турпнув ліктем Клінкуштрема. Я нічого не думаю, відповів Швед. Правда, ви не любите чорнявих, у вас білявки з синіми очима, як і в нас у Польщі. Але знаєте, і в чорних є свій смак Як гарна, то гарна Відповів, щоб відчепитися Клінко штрем, але понятовський Розговорився і попав на любу тему Викладав в перестрашеному шведовій Різниці між брюнетками і блондинками Досвід мав великий Більше, ніж можна було по нім гадати Бо на він був вояка І здавалося б, лише вояка Ваш король не любить жінок? То не добре, а вже лисіє Жінки також потрібні додають енергії і підтримують молодість. Як котра? Ні, краще кажіть, як у котрого, бо щоб я собі з якою жінкою не дав ради, мусь пана не буде. Поперед них пересувалися широкі турецькі оксамитові шовкові штани, і ми хотіли, каптани з перетикані. Бородати у лемон у фіолетнім плащі і в синіх пантофлях, повагом до мошеї ішов. Вояки з високими жовтими шапками стояли на варті Пси шнирили по вулицях, шукаючи кісток у помиях Водоноші бігли з коновками від фонтани Понятовський не пропустив нікого, щоб не виявити свого невдоволення Його б тут дати, зреформував би їх на свій лад На майдані недалеко замку купа людей, якусь дівчину оглядала Беззубний турок общупує її. Пробував тіло, чи тверде, гладив рукою по спині, підносив повіки і зуби. Другий гукав. «Не маєте ще довго презиратися, дівка як грім. Вади не знайдете? О, подивіться, які ноги, які коновки. Та вона вам корить збіже двигне!» Дівчина була в такій дранній одежині, що годі було їй пізнати, з якого вона краю і народу. Але великі сумні очі, чорні грубі коси і високі тугі груди казали, що наше. Не боронилися і не плакали. Збайдужніли, як птах, що бився у клітці, побачив, що виходу з неї нема, і маком сів. «А це що?» – крикнув Понятовський. «Продають невольницю», – відповів спокійно Ахметка. «Невольник дешево тепер. Наш на Україну піде з царем воювати. Сподійсь є сиру багато наженуть, тому і дешевий невольник», – пояснював Ахметка. Понятовський сплюнув і мовчки поплівся на замок. Коли б на до добу гвість, як довго довелося б нашим дати, заки їх допустили б перед ясне обличчя очаківського баші. Ахметка направо і наліво голосив усім, тим, що треба і не треба було знати, що опровадить до баші на послухання великих панів-князів від шведського короля і від гетьмана українського, які мають грошей, як полови. Довелося давати і докази того багатства. Аж кінець кінцем Понятовський і Клінков Штрем увійшли до святої святих, до салі, обставленої по турецькому звичаю, в якій сидів Баша. Привітав чремно гостей, а довідавшись, що не вміють балакати його мовою, балакав хоч дуже слабо по-французьки. Служив він колись при турецькій місії в Парижі, цікавився політикою і рад був довідатися дещо нового про війну. Понятовський кілька разів починав балачку про свою місію, так Баша заодно вертався до війни. «Хоче перше знати, як діло стоїть», – погадав собі Понятовський, – «щоб відповідно до того почати торг». Так воно і справді було. А Баша догадався, з чим ті посли до нього прибули, і йому хотілося знати, чи у великій скруті шведський король, щоб того поставити ціну за свою прислугу. Понятовський не витримав. «Ваша достойності», – почав. «Нам спішно. Його милість король чекає. Дозвольте предложити вам прохання його милості короля». «Гарно, гарно», – притакнув баша, «але перше годиться погостити вас, панове». «Як же так? З далекої дороги йдете. Треба ж погостить? Треба?» І плеснув у долоні. Чорняві хлопчики в червоних штанцях, з руками на грудях, Нахрест підскочили і похилилися до землі перед своїм паном. Щось там помогикав з ними, і поназносили тарілок, чашок, плящинок, немов на який пир. Башав власними пальцями дер м'ясо, і найсмачніше подавав то понятовському, то клінков штрему на патичках гарно з дерева виструганих. Нашим послам не дуже то до вподоби був такий спосіб їжі, але що робити? Обрався грибом та клізь у борщ. Сорбети, халва і свіжі смокви та інші овочі були дуже смачні, і посли заїдали їх раду. «Позвольте, ваше милости, повторити вам прохання його величності короля Карла, її гетьмана Мазепи», – додав Клінков Штрем. «Так, і українського князя Гетьмана».